Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa min sayyiati a'amalina. man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shahadatan mujahidinat tahirin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله وصحبه ومنسار على نهجه إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال تعالى أيضا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدًا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 Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar ma'asyarul muslimin jamaah jum'at yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Innaka Atikullahi minan nar Sesungguhnya engkau Wahai Abu Bakar Adalah seseorang Yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari neraka Ma'asyur al-muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jaminan ini tentunya tidak akan didapatkan lagi oleh siapapun sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa dia akan dibebaskan dari azab neraka. Jaminan itu dia dapatkan sejak dia hidup di dunia. Maashurul Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembebasan dari azab neraka adalah sebuah keberuntungan, adalah sebuah kemenangan. Bahkan itu merupakan cita-cita dan angan-angan setiap manusia Terlepas dia itu adalah muslim atau tidak Semua berangan-angan bahwa kelak nanti Ketika dia meninggal dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dia sangat berharap Akan dibebaskan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyurul muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berkenaan dengan ini Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Kelu nafsin zaiqat maut wa inna maat wa fauna qiyamah. Faman zuhzihah an nar wa udzil al-jannah fakad faz. Wmal hayat dunya illa matag al Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian." Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah dan hanya sanya balasanmu kalian akan terima sepenuhnya pada hari kiamat famanzuhzihi anin nar maka barang siapa yang dibebaskan dari azab neraka wa udkhilal jannah lalu dimasukkan ke dalam syurga faqad maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mengatakan bahawa jaminan pembebasan dari azab neraka semenjak seseorang itu hidup di dunia tentu sudah tidak dapat lagi ditemukan oleh seseorang se sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita bertanya Apakah peluang dan kesempatan ini Sudah tertutup sama sekali Dari umat Rasulullah SAW Ternyata tidak ma'asyur muslimin Yang dirahmati Allah SWT Masih terbuka lebar Pintu-pintu kesempatan ini Masih dibuka oleh Allah SWT Bagi siapa saja Ma'asyur muslimin Tidak lama lagi Kita akan memasuki bulan Ramadhan Bulan di mana kesempatan itu Allah buka seluas luasnya bagi siapa yang ingin masuk ke dalamnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna fi kulli lailatin utaquminan nahr. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap malam, di malam-malam bulan Ramadhan, memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskannya dari. Azab neraka Ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka sambutlah Ramadhan ini dengan sukacita Persiapkanlah semangat Tekad yang bulat Perbaharui iman Perbaharui keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memasuki bulan yang mulia ini Semoga saja Dengan semangat yang baru Dengan iman yang baru dengan keikhlasan yang diperbaharui, kita berhak mendapatkan peridekat orang-orang yang dibebaskan Allah subhanahu wa ta'ala dari azab neraka. Ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kebanyakan kaum muslimin menyambut bulan Ramadhan semuanya dengan hal-hal yang baru. Cat masjid diperbaharui. Tehel masjid diperbaharui. Baju-baju diperbaharui. Sorban-sorban diperbaharui muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui hal-hal yang kita sebutkan tidaklah terlarang, tetapi konsentrasi untuk memperbaharui hal-hal itu saja itu tidak bijaksana, ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "La ala akhir ummati aqwamun" Yuzakhrifuna masajidahum wa yukhribuna qulubahum yattaqi ala siyabihi ma ala dinihi Sungguh akan datang di penghujung umatku ini sekelompok kaum mereka menghiasi masjid-masjid mereka lalu merusak hati-hati mereka mereka hanya cukup untuk bertakwa dengan pakaian-pakaian mereka. Apa yang tidak mereka bertakwa dengan agama-agama mereka? Ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah SWT. Lihatlah fenomena ini. Ketika bulan Ramadan menjelang datang, manusia sibuk memperbaharui masjidnya. Manusia sibuk memperbaharui rumahnya. Manusia sibuk memperbaharui sorban dan baju gamisnya. Sementara hatinya dia biarkan... Berkarat Sementara hadith, hatinya dia biarkan rusak Sementara hatinya dia biarkan bopeng-bopeng Dengan noda dosa yang selama ini dia lakukan Ma'asyur muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebahagian juga Telah merasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah mencapai derajat tingkat ketakwaan yang tinggi Ketika dia telah menggunakan peci Ketika dia telah menggunakan gamis putih Ketika dia melilitkan sorban di kepalanya, hanya secukup itu saja ketakwaan yang ia dia rasakan. Sementara perangainya, sementara ibadahnya tidak mencerminkan pakaiannya. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ingin seperti itu karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dirawatkan oleh imam muslim. Innallaha la yanzuru ila suarikum. Wala ila ajasamikum. Walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menilai dan memperhatikan bentuk rupa kalian. Dan juga tidak kepada body kalian. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan hati-hati kalian dan amal-amal kalian ma'asyal muslimin sambutlah ramadhan dengan memperbaharui hati kita yang di dalamnya terdapat keikhlasan yang di dalamnya terdapat keimanan yang di dalamnya terdapat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Perbaharuilah hati ini agar kemudian kita nanti ketika berada di dalam bulan ramadhan benar-benar sanggup memaksimalkan waktu-waktu kita Kesempatan kita hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelahnya, kita berhak mendapatkan predikat orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab neraka. Barakallahu liwalakum fil quranil azim. Wa nafa'ni wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim. hakim. Akulu qawlihaza wa astagfirullaha liwalakum wa lisairil muslimina min kulli zamm. Innahum huwa al-ghafoorur raheem Alhamdulillahi alladzee an'am alayna bi ni'mati imani wal-islam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi wa yang beriman, mereka akan berjalan dengan berani dan berani." yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. berani Majah Dan Imam Ahmad. beriman, dari akan bin Ubaidillah. berani ada dua orang laki-laki datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi berani dan berani. Dan mereka yang dan kedua-dua orang ini masuk Islam secara bersama-sama. Dan salah satu di antara keduanya kelihatan lebih bersungguh-sungguh. Lalu dengan kesungguhannya itu dia pun berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syahid. Lalu yang satu ini hidup setelahnya setahun lamanya. Lalu Talhah radiyallahu ta'ala anhu berkata, Suatu malam aku bermimpi. Aku mendapati diriku berada di gerbang pintu surga. Lalu tiba-tiba aku berada di tengah-tengah kedua orang ini. Lalu keluarlah seseorang dari surga. Lalu memberikan izin orang yang terakhir mati dari dua pemuda tersebut untuk masuk ke dalam surga. Setelah orang terakhir mati ini masuk ke dalam surga, orang itu keluar lagi. Lalu mengizinkan orang yang mati syahid ini, yang mula-mula meninggal, untuk masuk syurga. Keesokan harinya, Talhah bin Ubaidillah menceritakan kepada para sahabatnya berkenaan dengan mimpi yang dia lihat. Semua mereka kagum dan terheran-heran. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diceritakanlah kepada Rasulullah perihal mimpi Talhah bin Ubaidillah tersebut. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Min Dari sisi mana dari cerita itu yang kalian heran dan kagumi? Sahabat bertanya, ya Rasulullah. Bukankah orang pertama tadi kelihatan lebih bersungguh-sungguh? Lalu dengan kesungguhannya itu ia berjihad lalu mendapatkan syahid. Lalu yang terakhir, mengapa justru dia yang duluan masuk surga? baru orang yang mati syahid ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun balik bertanya kepada para sahabatnya Alaisa Hadal akhiru adraka ramadhan bukankah orang terakhir ini mendapati bulan ramadhan fa wa salla wa kaza wa kaza sajdatan lalu di dalam bulan ramadhan itu dia berpuasa dia salat Lalu dalam tahun itu dia sujud sekian dan sekian qolubalaya Rasulullah. Mereka berkata, "Benar ya Rasulullah, yang terakhir itu mendapati bulan Ramadan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyingkap tabir rahasia kemuliaan yang didapati oleh orang terakhir itu. Beliau mengatakan bahawa, oleh sebab Ramadan itu maka jarak di antara keduanya, keutamaan di antara keduanya berjarak antara langit dan bumi. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan yang akan didapati oleh orang-orang yang mendapati ramadhan dan dia berpuasa, salat qiyamul lail dan memaksimalkan hari-hari dan waktu-waktunya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya di penghujung khutbah ini kami mewasiatkan kepada diri kami dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran. Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna naal Nabi. Ya ayuhal Ladin amanu, Sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salatu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salatu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim fil alamin, Innaka Hamidum majid. Allahumma ghafir lil Muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahyai minhum wal Amwat. innaka sami'un qariibun mujibu al da'awat, wa yakadhi al hajad. Allahumma arina al haqqa haqqa warzukna atiba'ah, wa arina al bātila bātila warzukna jitinabah. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَلْنَا للمتقين, لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لَنَا شُؤُونَنَا كُلَّهَا وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً wa fil akhirati hasanatu wa qina adhaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil wa aqimissalah